A szárnyas madonna A terem, ahová betessékelt bennünket a férfi érdeklődő tárlatlátogatókat, nem volt túl nagy. Hűvösen érintett meg a légköre, két ablaka és két ajtaja volt csupán. A padló, halványbarna márványjal és némi alaktalan mintázatú kövekkel a falak hozzá színű festéssel, a fejmagasságig valamiféle faburkolattal fogadtak minket. A kisét téglalap alakú és viszonylag magas belső térrel rendelkező szoba légkondicionált volt. Az ajtók mindig, vagy majdnem mindig csukva tartottak bent és kint minden élőt, és látszólag élettelen szobrot vagy festményt. A két ablak az egyik oldalon engedte be a napci erejét, valamiféle technikával kirekesztette a teljes fényességet. Lehet, hogy a bent elrendezett dolgoknak nem tett volna jóta a nagyvilágosság. Nekem az jutott eszembe, hogy a természetes fény talán jobb képet adhatna a kihelyezett tárgyakról. Miközben a tárlatvezető beengedett mindhármunkat, majd becsukta az ajtót, szinte automatikusan az egyik oldalra terelt bennünket, s látványosan hátat fordított a másiknak. Nos, ebben a teremben egy gyűjtőtől kapott szoborcsoportot láthatnak. Ezek pontos kora és származása nem ismert. Az önök által látható két arcot mintázó műtárgy értéke a megmunkálásából, az anyagából és a megtalálásának a helyén élő legendából tevődik össze. Ahogy kis szentben álltam a két fejjel, a hátam mögé került ablakból, mintha pont rájuk esett volna a napsugár. Az egyik üvegtábla mögül az egyikre, a másikból pedig a mellette lévőre. Az egyik üvegszerű anyagból készült. Félig áttetsző volt, de halvány sárgás homályba veszett benne a teljes belseje. A bal egy komor férfi tábrázol. Az, hogy kit, azt nem tudjuk. A korábbi kutatásaink alapján egy ismeretlen papot vagy szerzetest, de lehet, hogy egy egyszerű katonát, akinek valószínűleg nem volt haja. De a szoboranyaga egy viszonylag nagyobb keménységű kristály, de nem annyira, mint a gyémánt. – Akkor mi az? – kérdezett fel hirtelen az egyik érdeklődő hölgy. – Hát talán áttetsző labradorit lehet. – Soha sem hallottam. – Feleltem halkam, de hogy ne szakítsam meg nagyon az előadást, csendben figyeltem tovább. Szóval ezt a szoborot láthatóan igen finom technikával faragták ki, mert a vonalai annyira simák és kerekítettek, hogy azt hihetnénk, hogy gépi erővel munkálták. Pedig a korvizsgálat elárulta, hogy bizony legalább 900 éves. Azt jutott eszembe, hogy micsoda kezei lehettek annak a művésznek, hogy vajon hogyan, miből és miért akarta tudatni az utókorral, hogy volt valaha egy ilyen ember, aki lehet, hogy értünk vagy ellenünk tehetett. A másik egy szintén nagyon finoman megmukkált arc, egy andezitből készült női fej. A nő mosolygott, kicsi orra és tágra nyílt szemei tényleg melegséget sugároztak. Haját olyan pontosan rajzolta a készítője a helyére, hogyha képen látom, azt hiszem paróka van rajta. – Ő kicsoda? – kérdeztem a vezetőnktől. – Azt tudjuk, hogy ahonnan idekerült, élt szintén közel 900 éve egy asszony, aki sokat adakozott a szegényeknek. Éjszakánként a férjével mindig énekeltek. És a félelmetes a történetben, hogy egy-egy ilyen éjjel után mindig meghalt valaki a környéken. – Rémisztő! – Húzta el a száját mellettem az egyik hölgy. – Ez a szobor is kézzel készült? – Mivel ugyanannyi idős, mint a korábban bemutatott, igen. Természetesen a művész kiléte és további munkássága nem ismert. A szürke kőből faragott nő mosolygott ugyan a nézelődőre, de volt valami a szemében, amitől megborsódzott a hátam. – Lehet, hogy ez csak a történetnek volt köszönhető – de ebben akkor már nem voltam biztos, amikor hátat fordítottam neki, hogy a másik oldalt is megnézzem. A túloldalon egy fából faragott, közel egy méteres és teljes alakú nő ácsorgott. Megmunkálása korán sem volt annyira szép, mint a másik kettőnek, de egyáltalán nem volt sivár. A fehérre festett szobor egy két kezét széttáró fiatalasszonyt egy madonnát ábrázolt. Arca kiséle felé nézett, Szája mosolygott, szemei, amiken megdermedt tekintete ugyan titkolta valamikori gondolatait, arányosan tekintettek rám. A ruhája egyszerűen fedte egyenes tartású és mégis törékeny, női testét, hátán pedig fura módon nyugalmi helyzetben két szárny pihent. – Ő kicsoda? – kérdeztem a tárlatvezetőt. – Nevét nem tudtuk kideríteni, a helyiek szárnyas madonnának vagy angyali madonnának hívták. Róla lehet tudni valamit? Keveset. Megint csak a mendemondák kutatása adott némi információt. Egyszerű életet élő asszony volt. Segítette a rászorulókat, és ott tett, ahol tudott. Szerényen, ha tetszik, egyszerűen és önzetlenül. Akkor szerették a helyiek, ugye? Faggattam a fiatalember ember tovább. Valószínűleg bár írás és szóbeszédek nagyon keveset említik őt. Annyi biztos, hogy élt, tett, és aztán Halkan kinyílt az egyik ajtó, és egy idősebb férfi lépett be behozzánk. Öltönt és vasalt inget, nyakkendőt viselt. Köhintett egyet, és mély hangon megszólalt. Elnézést kérek, hogy megszakítom a látogatást, de meg kell kérnem önöket, hogy amíg átrendezzük a termet, fáradjanak a kollégámmal át a következő szobába. A kiállítás ezer része egy darabig szünetelni fog. Ó, elnézést, ezt el is felejtettem. Akkor kérem, jöjjenek velem. Mosolyodott el a vezetünk, és udvariasan kitessékelt bennünket azon a kiáraton, ahol a másik férfi belépett. Első gondolatom az volt, hogy ez a hirtelen bejövetel várhatott volna még. Engem érdekelt volna a madonna. Aztán, mivel már mentünk is kifelé, magamhoz próbáltam ragadni a leragadt figyelmemet. Miközben már festményeket és üvegvitrinbe zárt kődarabokat nézegetett a társaság, nekem visszafelé kalandoztak a gondolataim. A szomszédba vezető ajtó résnyire nígfa maradt. Hátra léptem és bekukucskáltam a korábbi terembe. A két fejet egy-egy kipárnázott ládába tették, s a leskelődős helyemmel szemben lévő kiáraton igen rövid idő alatt kivitték. Aztán becsukódott mögöttük a kinti világ, s egyedül a madonna maradt a helyén. Miközben tovább indult a csoportunk, azon vettem észre magam, hogy képtelen vagyok figyelni bármire is, ami körülvesz, vagy információként megpróbál bejutni a fülemen keresztül az agyamba. A madonna miért nem került elviterre? Vissza kell mennem oda, gondoltam, s udvariasan elköszöntem a társaimtól, majd némi kerülővel megindultam visszafelé. Ez korán sem volt nehéz, a múzeum termeit több száz folyosón keresztül is el lehetett térni csak attól féltem, hogy ha esetleg lezárták a termet, már nem juthatok be. De nem így történt, és amikor beléptem, még jól is esett, hogy csak én, és egyedül én lehetek most itt, meg a madonna. A szoba két oldala között egy kétszemélyes pad volt, de mivel a korábbi fejszobrok felé, illetve most a helyeik felé volt állítva, halkan megfordítottam, majd leültem. Ugyan a nap nem a fehér szoborra esett, de ahogy megnyugodott rajta a tekintetem, rájöttem, Neki elég az, hogy visszaverődik a szemközti falról a fény, s a maga világosságával így még szinte önmagától is világít. Némán néztem, még a levegőt is megpróbáltam olyan halkan venni, hogy véletlen se zavarjam meg azt a varást, amit az előttem álló szobor okozott. Csak néztem, és már nem is tudom, hogy miért, de felálltam, és odaléptem hozzá. Kezem elindult az arca felé, ami a fejével együtt elfért a tenyeremben. Majd mielőtt megérinthettem volna, egy pillanatra megállt. – Szabad ez nekem? Eltelt egy pillanat, vagy lehet, hogy több perc is. Ott meredtem kezemmel az élő nő előtt, és észrevettem, hogy remegnek az ujjai. Majd, mint ahogy a mágnes a vasat vonza, éreztem, hogy közeledni kell a kezemnek a mosolygósnak tűnő archoz. Megsimítottam, majd, mint egy ilyet kisgyermek, ha csinált, elrántottam a karom, és gyorsan visszaültem a padra. Valahonnan halk, és vidám zene kezdett belópódzni a fejembe. A hűvös levegő már kellemes, meleggé vált, és észrevétlen madarak csicsergése, virágok illata töltötte el az egész énemet. Fények játszottak a szemem előtt, de minden annyira jól esett, hogy azt hittem álmodom. Aztán mire észbe kaptam volna, egy fehér ruhás nő ott táncolt előttem, és lágy mozdulatokkal forgott, nevetett, és halk, de kedves hangon énekelt. Te! akartam megszólalni, de az életre kelt madonna újját a szája elé emelte, jelezve, hogy csak figyeljek, majd folytatta táncát. Lépkedett, karjait kitárta, majd integetni kezdett, hogy álljak fel, és csatlakozzam hozzá. Amikor felálltam, mintha egy hatalmas villám csapott volna a jelenbe. A nő egy pillanat alatt visszaugrott abba a formába, ahonnan elindult, és ott állt a megmerevedett faragásban a helyén, és eltűnt minden, ami egy másodperce még vele élt a teremben. Sem zene, sem hangok, vagy fények nem voltak tovább velem. Kinyílt az egyik ajtó, majd egy kíváncsi fej, a fiatal tárlatvezető arca jelent meg. Á, itt van, csak gondoltam, megnézem. Jól sejtettem, hogy visszajött ide. Igen, azt hiszem a madonna. <gül> Elvarázsolta. Ez szokott lenni. Mosolygott a férfi, majd belépett. Nem ön az egyedüli. Ezt hogy érti? Kérdeztem zavartan, és hogy oldjam a feszültséget, és hogy ne lássa meg a térdem apró remegését, leültem. Én ugyan nem hiszem, de volt, hogy azt mondta egy-egy ember, hogy olyan ez a szobor, mintha életre kelne, mintha táncolna néha. – Hát nem. – Hát, valószínűleg van benne élet, de ezt itt a múzeumban sok tárgy elmondhatná magáról. – Azt hiszem, ebben az esetben itt másképp kellene érteni. – feleltem halkam. – Á, azt gondolom, ha van egy műtárgy, ami megérinti az embert, akkor életre kelhet. Nekem ilyen a főcsarnokban a szenvedő szűz. – És mi van akkor, ha nem a szobor érint meg, hanem én érintem meg őt? – kérdeztem vissza. Nos, akkor a restaurátoroknak minden életre kell. Na de nem zavarom, csak jelezni akartam, a múzeum negyed óra múlva bezár. Addig csodálja csak a madonnát. Közölte velem, majd gyorsan távozott. Végre elment, hogy negyed óra, hát, semmire sem elég. Gondoltam, majd vettem néhány mély lélegzetet, és igyekeztem annyira ellazulni, amennyire csak tudtam. De nem történt semmi. Nem jött a csergés a kellemes dallamok, és nem lépett le a szárnyas hölgy, hogy táncoljon, és nem hívott újra. Nem értettem a helyzetet, de mégsem ijedtem meg. Felálltam, majd odaléptem megint a madonnához, és megsimítottam az arcát. A varázslat most már a tiéd maradt, ne félj! Megsimítottál, hozzám szóltál, ezért bármikor jöhetsz, és én itt leszek. Hallottam egy halk és kedves hangot. És ez mit jelent? kérdeztem vissza. A titkot az érdemli meg, aki nyit, aki hagyja, hogy megmutassam önmagam, s vigyáz a titokra. Akkor így lesz. Bármikor jöhetek? Amikor azt érzed, hogy kötelező, akkor nem. Ha jó érzést ad neked, akkor igen. De jöhetsz bármikor. Köszönöm neked. felettem majd, még egyszer megsimítottam az arcot, és ellépésem előtt megfogtam a szobor egyik kezét. A kicsi, de annál finomabb kézben egy madártól lapult meg, egy hófehér pihe. Örülök, ha te is élsz, csengett a fülembe a közeli és mégis távoli hang. Majd elmosolyodva kiléptem az ajtón. Másnap az újságban olvastam, hogy egy autó, ami két múzeumi szobrot szállított valahova, leszaladt az útról, és a sofőr megúszta baj nélkül, de a ládák annyira összetörtek, hogy ki sem lehetett deríteni, mi volt bennük. A Madonna egyedül maradt, s mégsem, mert minél több ember látta meg, majd vette a bátorságot, hogy megérintse, annál többször érezte mindenki, hogy már nem egy szobor arcát nézi, hanem a Madonna lelkét simogatja, és az meg az övét. S az észrevétlen pihék szaporodtak.